Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. розділ шостий. Аланон зачекав, поки Андер вийде з освітленого кабінету, і вони разом пройшли через територію палацу до маленької бічної ховіртки, а потім вийшли на дорогу. Друїд попросив відвести його до стайні. Мовчки невеликою стежкою вони прийшли до входу в стайню. Андер запевнив конюха, що усе добре. Вони з друїдом зайшли всередину. Олійні лампи освітлювали подвійний ряд стіл. В тиші лунало м'яке іржання коней. Аланон повільно пройшов уздовж, переводячи погляд з коня на коня. Він прийшов до кінця першого ряду і повернув назад, до другого. Андер йшов слідом і спостерігав. Нарешті друїд зупинився і повернувся до ельфа. — Ось цей! Я його візьму! Андер з тривогою подивився на коня, якого вибрав Аланон. Того звали Артак — величезний вугільно-чорний жеребець, заввишки у вісімнадцять долонь. Артак був дуже сильним і дуже великим, він міг нести когось розміром з друїда, а також міг багато чого витримати. Це мисливський кінь, створений для витривалості, а не для швидкості. Проте ельф знав, цей кінь здатен розвинути велику швидкість на коротких відстанях. Голова жеребця була вузькою і маленькою, особливо у порівнянні з великим бочкоподібним тілом. Очі широко розставлені і мали дивовижний блакитний колір. У цих очах читався розум. Артак не був конем, якого міг би опонувати будь-хто. Власне, у цьому і полягала проблема. Артак вольовий і абсолютно непередбачуваний. Він любив грати з вершниками в ігри, які зазвичай заканчувались каліцтвом вершників. Якщо людина, яка їхала верхи на Артаку, не була достатньо сильною та швидкою, щоб запобігти падінню, кінь знаходив спосіб скинути її залічені секунди. Мало хто наважувався на такий ризик. Навіть король рідко їздив на ньому, хоча колись цей кінь був улюбленцем. Є й інші, нерішуче запропонував Андер. Але Аланон уже заперечливо хитав головою. «Цей кінь підійде. Як його звуть?» «Артак», – відповів принц. Аланон деякий час уважно вивчав тварину. Потім підняв клямку стайні і зайшов усередину. Андер підійшов подивитись. Друїд мовчки стояв, а потім підняв руку, запрошуючи великого чорного коня. На подив ельфа, Артак підійшов. Алланон повільно, ніжно погладив атласну шию та нахилився вперед, щоб прошепотіти щось на вухо коня. А потім спокійно повів коня по доріжці до місця, де зберігалась збруя. Андер похитав головою і йшов слідом. Друїд підібрав сідло та вуздечку і, знявши недоуздок, міцно пристебнув їх до коня. З останнім підбадьорливим словом... Друїд вмостився на Артаці. Андер затамував поддих. Аланон повільно проїхав уздовж одного ряду стіл і назад вздовж іншого. Артак слухався. І було видно, він не хоче грати зараз в ігри. Аланон під'їхав до місця, де стояв Андер, і зійшов на землю. — Поки мене не буде, принц ельфів, — сказав друїд, втупивши чорні очі в Андера. «Я доручаю тобі піклування про батька. Переконайся, що з ним нічого не станеться. Я покладаюсь на тебе». Андер кивнув, задоволений тим, що Аланон виявив йому таку довіру. Друїд ще якусь мить дивився на ельфа, а потім відвернувся. Разом з ельфійським принцем він провів Артака до задньої частини стайні і штовхнув широкі подвійні двері. «Прощавай, Андер еле Попрощався друїд і знову скочив на коня. Виїхавши у відчинені двері, він зник у темряві. А Андер тупо дивився йому вслід. Решту тієї ночі і більшу частину наступних трьох донів Аланон їхав на схід до Паранора. Шлях пролягав через дрімучі ліси заходу до гирла історичної долини Рен, а звідти до порожнечі стрелегейму. Друїд їхав майже прямо, зупиняючись лише для того, щоб відпочити, нагодувати та напоїти Артака, старанно тримаючись, де це було можливо, вкритих лісом ділянок землі та широких караванних маршрутів і добре проїжджених доріг. Поки що ніхто, крім короля ельфів з сином, не знав, що він повернувся. Ніхто, крім них, не знав про історію друїдів у Паранорі та про сьомого обраного. Якщо зло, яке прорвалось крізь заборону, дізнається про його пошуки, то усе це опиниться під серйозною загрозою. Зараз найбільший союзник – це таємниця, і друїд хотів, щоб так воно і лишалось. На заході сонця, на другий день подорожі, він прибув до Паранора. Історик був упевнений, що за ним ніхто не стежить. Ще на деякій відстані від стародавньої фортеці він залишив Артака у невеликому Ялиновому гаю, де була гарна трава і вода. Решту шляху він прийшов пішки. Тут усе було не так, як за часів володаря чорнокнижників. Зграї вовків, що блукали навколишніми лісами, зникли. Бар'єр з отруйних колючок, що відгороджував фортецю, зів'яв. Ліс був тихим і спокійним, у ранніх вечірніх сутінках, наповнених приємними звуками ночі. За кілька хвилин він вже стояв біля підніжжя фортеці Друїдів. Старезна споруда стояла на вершині величезної скелі, підносячись над лісовими деревами так, Наче її виштовхнула з надр землі рука якогось велетня, захоплюючи видовище, ніби з дитячої казки. Сліпучий лабіринт веж та стін, шпилів та парапетів. Біле каміння різко контрастувало з глибокою синівою нічного неба. Аланон зупинився. Історія Паранора – це історія друїдів, історія його предків. Вона почалась через тисячу років після того, як великі війни майже знищили людську расу і назавжди змінили обличчя Старого світу. Вона почалась після років спустошення і дикості, коли ті, хто пережив Голокост, намагались вижити в смертельно небезпечному новому світі, де людина припинила бути домінуючим видом. Це почалось після того, як єдина раса переродилася в нові, у дворфів, людей, гномів і тролів. Після того, як знову з'явились ельфи. Усе почалось в Баранорі, де зібралась перша рада друїдів, у відчайдушній спробі врятувати новий світ від тотальної анархії. Сюди їх скликав Галафіл, найвеличніший з друїдів. Тут історії Старого світу, письмові та усні, були зібрані у записах, щоб зберегтись для усіх прийдешніх поколінь. Тут досліджувались таємниці старих наук, збирались докупи розрізнені фрагменти та відновлювались таємниці. Сотні років друїди жили і працювали в Паранорі, мудреці нового світу, які прагнули відновити втрачене. Але зусилля не увінчались успіхом. Один з них став жертвою амбіцій і нерозумного нетерпіння. Врешті-решт це його і поглинуло. Того друїда звали Брона. У першій великій війні він очолив армію людей проти інших рас, прагнучи здобути владу над чотирма землями. Друїди придушили це повстання і змусили друїда переховуватись, а потім взагалі почали вважати мертвим. Але через 500 років він повернувся. Вже не Брона, а володар чорнокнижників. Він заманив нічого не підозрюючих друїдів у пастку у власній фортиці і винищив їх усіх до одного. Лишився тільки Бремен, батько Аланона. Він викував зачарований меч і подарував його ельфійському королю Джерлі Шаннара. Талісман проти якого володар чорнокнижників не міг встояти. Він виграв для ельфів з союзниками другу війну раз. І знову змусив зло ховатись. Після смерті Бремена Аланон став останнім із друїдів. І запечатав фортецю назавжди. Паранор став історією для раз, пам'ятником іншого часу, часу великих людей і величних діянь. Друїд похитав головою. Все це лишилося в минулому. Треба турбуватись сьогоденням. Він почав обходити кам'яну основу замку, вдивляючись у глибокі тріщини та нерівні виступи. Врешті-решт він зупинився, простягнув руки до скелі і доторкнувся до неї. Частина каменю відхилилась всередину та відкрила майстерно захований прохід. Друїд швидко прослизнув у вузький отвір. Камінь зачинився. Всередині панувала цілковита темрява. Руками Аланон обшукав стіни, аж доки не натрапив на смолоскип, закріплений у залізних кронштейнах. Взявши той до рук, друїд попрацював трошки з кременем і каменем, який носив у торбинці на поясі. Через хвилину іскра запалила смолу, якою була обмазана голова смолоскипа. І от він вже дозволив очам звикнути до світла. Перед ним ліг прохід. Слабкі обриси грубо витисаних сходинок, вирізаних у скелі, зникали вгорі. Друїд почав підйом. Запах пилу і затхлого повітря заповнив його ніздрі. Друїд з відразую зморщив ніс. У печерах було холодно. Цей холод назавжди буде запечатаний тоннами каміння. Друїд ще краще запахнув на собі важкий плащ. Він пройшов сотні сходинок, а тунель все ще звивався у темряві. Нарешті, ніби ні звідки, з'явились масивні дерев'яні двері. Аланун зупинився, очами вивчаючи важкі залізні палітурки. Через мить його пальці торкнулись певної комбінації металевих шпильок. Двері відчинились. І він опинився у печі фортеці. Кругла камера, яка повністю складалась з вузького проходу, що оточував велику темну яму. Яку оточував низький залізний парканчик. Поруч із доріжкою вмонтовано низку дерев'яних та окованих залізом дверей. Всі зачинені, загратовані. Друїд, тримаючи перед собою смолоскип, зазирнув униз. Слабкі відблиски вогню витанцьовували на почорнілих стінах, вкритих попелом та іржою. Піч була холодною. Механізми, що колись подавали тепло до веж і залі в фортеці, мовчали. Але далеко внизу, далеко за блідим мерехтінням смолоскипа. Під масивними залізними заслінками все ще горіли природні вогні землі. Навіть зараз можна почути їхнє воручіння. Аланон згадав інший випадок. Понад 50 років тому він прийшов до Паранору з компанією друзів з невеликого дворфійського селища Калгейвен. Були флітащі Комсфорди, Балінор Бакханна, принц Калагорна, Мендьон, принц Лія, Дурін та Дайль Елеседіл, а ще доблесний дворф Гендель. Вони прийшли сюди, шукаючи легендарний меч Шанари, тому що володар Чорнокнижників повернувся до чотирьох земель, і тільки сила меча могла його перемогти. Аланон увійшов зі своїм маленьким загоном до замку, і ледь не вийшов звідти. У цій кімнаті він бився на смерть з одним з носіїв черепа. Володар Чорнокнижників тоді знав, він прийде, і влаштував пастку. Очі Друїда піднялись. Він прислухався до тиші. «Пастка!» Це слово занепокоїло його, викликало якийсь інстинкт, якесь шосте чуття. «Щось тут не так!» «Щось!» Якусь мить Аланон стояв, поглинутий нерішучістю, а потім похитав головою. Ні, нерозумно. Це лише спогад, не більше. Освітлюючи шлях смолоскипом, молоскипом, він пішов доріжкою до вузьких гвинтових сходів, що вели вгору. Не озираючись ані на яму, ані в топку, він швидко піднявся та обійшов до верхніх залів фортеці друїдів. «Все було так само, як і п'ятдесят років тому». Крізь високі вікна тонкими сріблястими стрічками пробивалось зоряне світло, м'яко торкаючись важких дерев'яних панелей і полірованих брусків, що обрамляли височенний коридор. Картини та гобелени висіли вздовж усієї зали. Їхні насичені кольори з настанням темряви приглушувались до сірих та синіх відтінків. Статуї з каменю та заліза Мовчки вартували перед масивними дерев'яними дверима з латунними ручками. Пил лежав над усім товстим м'яким килимом, а зі стелі на мармурову підлогу падали довгі пасма павутиння. Аланон повільно йшов коридором. Світло смолоскипа пробивалось крізь заткле повітря, яке нерухомо висіло у приміщенні. Навколо панувала тиша, глибока і прониклива. Кроки мовчазно відлунювали. В повітрі позаду здіймались маленькі клубочки пилу, розбурхані ногами. Двері з'являлись і зникали з обох боків. Уся їхня металева фурнітура виблискувала вогнем, коли світло смолоскипа падало на дзеркальну поверхню. Коридор, яким він йшов, перетинався з іншим. Тож Труїд звернув праворуч і дійшов майже до кінця, зупинившись нарешті перед маленькими дверима з білого дуба та заліза. Тут висів величезний замок. Аланон намацав мішечок на поясі, дістав великий металевий ключ, а потім двічі повернув його у замку. Механізм заскрипів на знак протесту, деталі заіржавіли від часу, але все ж Важкий засув відійшов назад. Залізна ручка вислизнула з фіксатора. Аланон зайшов усередину та причинив за собою двері. Кімната, у якій він опинився, була маленькою і без вікон. Колись це був кабінет. Уздовж чотирьох стін полиці з пошарпаними книжками в матерчатих палітурках, кольори яких давно вицвіли, а сторінки перетворились майже в пил. Біля дальньої стіни два невеличкі столики для читання зі стільцями, сплетеними з очерету та тростини. Жорсткі, наче вартові, що стоять на поготові. Ближче до дверей два зручніші на вигляд крісла, оббиті товстою шкірою. На дерев'яній дощатій підлозі вільно лежав килим ручного ткацтва. Його тканина була пронизана геральдичними візерунками та шматочками сусального золота. Друїд недбало оглянув кімнату і рушив до стіни зліва від себе, простягнувши руку за книгами в кінці третьої полиці вниз, і знайшов два великих залізних штирі. Коли він до них доторкнувся, секція книжкової шафи безшумно відчинилась. Він трохи відсунув стелаж, щоб звільнити місце, а потім зачинив за собою таємні дверцята, щоб врешті-решт опинитись у сховищі, повністю побудованому з масивних гранітних блоків. Дерев'яним тут був лише стіл та півдюжини стільців з високими спинками. Приміщення було порожнім. Ані вікон, а не дверей, окрім тих, через які він увійшов. Повітря тут згустилось від часу, але все ж дихати можна було. Не дивно, що, зважаючи на щільну конструкцію камери, тут майже був повністю відсутній пил. За допомогою смолоскипа Аланут запалив інші, закріплені в стінах по обидва боки від входу, а також дві призамкуваті свічки, що стояли на столі. Зробивши це, він підійшов до стіни праворуч від дверей, і почав легенько водити руками по гладенькому каменю. Замить, він міцно притиснув кінчики великих і вказівних пальців до граніту, з'єднавши обидві долоні і зосереджено опустив голову. Спочатку нічого не відбувалося, але раптом глибоке синє сяйво почало поширюватись. Воно росло з пальців назовні та побігло крізь камінь, як вени крізь плоть. Замить стіна спалахнула беззвучним синім вогнем, а потім вона і вогонь зникли. Аланон відступив назад. Там, де була гранітна стіна, стояли ряд за рядом масивні книги в шкіряних палітурках, вишукано вигравірувані золотом. Саме за ними друїд і прийшов до Паранору, адже це історія друїдів, Усі знання старого і нового світу врятовані від великих війн та записані під час першої ради друїдів. І до сьогодення. Аланон простягнув руку і обережно витяг один важкий фуліант. Він був у доброму стані, шкіра м'яка та еластична. Краї сторінок гострі, палітурка міцна. Книги добре витримали віки. П'ять століть тому, після смерті Бремена... Коли він усвідомив, що є останнім з друїдів, то збудував це сховище, щоб захистити ці історії та зберегти їх для поколінь, чоловіків і жінок, які колись житимуть на цій землі і матимуть потребу в знаннях, що містяться у книгах. Час від часу він повертався до сховища, сумлінно записуючи те, що дізнався у своїх мандрах про чотири землі. Записуючи таємниці віків, які інакше могли б бути втрачені. Багато з того, що було тут записано, стосувалось таємниць чаклунства. Сили, яку ніхто, чи то друїд, чи звичайна людина, не міг сподіватись осягнути повністю, не кажучи вже про те, щоб застосовувати на практиці. Друїди думали лише про те, щоб зберегти ці таємниці від людей, які могли б використати їх нерозумно. Але друїдів вже не стало, лишився тільки Аланон, і одного дня його теж не стане. Хто тоді успадкує ці таємниці? Це питання неабияк його турбувало. Дилема, до якої він поки що не знайшов прийнятного рішення. Аланон швидко погортав книгу, яку тримав у руках, і знову поклав її на місце, вибравши іншу. Він подивився на неї та підійшов до довгого столу та сів. Повільно почав читати. Майже три години він не ворушився, хіба що перегортав сторінки історії, схиливши обличчя до ретельно виведеного тексту. Наприкінці першої години він дізнався, де знаходиться притулок. Але продовжив читати. Шукав чогось більшого. Нарешті його очі піднялись, і друїд втомлено відкинувся на спинку стільця. Деякий час він просто сидів, невідривно дивлячись на ряди книг, що складали історію друїдів. Він знайшов усе, що шукав, і шкодував, що не знайшов. Також згадав про свою зустріч з Евентіном Елеседілом, що відбулася два дні тому. Він розповів ельфійському королю, що першим пішов до садів життя. І що з ним розмовляла Елкрій, але не розповів всього, що вона йому відкрила. Частково тому, що багато з показаного було заплутаним і незрозумілим. Її спогади про час і життя, що давно минули, змінились до невпізнанності. Але одну річ Аланон зрозумів дуже добре. Але це було настільки неймовірно, що другий відчував. Не можна прийняти це, не продивившись попередньо історію друїдів. Саме так він і зробив. І тепер знав, що це правда, знав, що це треба приховати від Евентіна, від усіх. А Ланона охопило почуття відчаю, так само, як і 50 років тому з молодим Ші Омсфордом. Істина повинна відкритись через невблаганний хід подій. Не йому вирішувати час і місце її об'явлення, не йому було втручатись в природний порядок речей. І все ж він сумнівався у цьому рішенні. Наодинці з привидами своїх предків. Останній зі свого роду Алланон сумнівався у цьому рішенні. Він приховав правду від Ші Омсфорда». Власне, від усіх, хто входив до тієї маленької компанії шукачів пригод Скалгейвена. Від усіх, хто ризикнув своїм життям у пошуках мача Шаннари, бо переконав їх, що їм треба це зробити. Зрештою, він прийшов до переконання, що помилився, зробивши це. Чи не помиляється він і зараз? Чи не варто цього разу бути відвертим від самого початку? Все ще занурений у роздуми, друїд закрив книгу перед собою. Підвівся і поклав важкий том назад до ніші, звідки й взяв. Потім зробив швидкий рух рукою перед банком історій, і гранітна стіна з'явилась знову. Якусь мить він розсіяно дивився на неї, а потім відвернувся. Він знову узяв смолоскип, який і приніс собою до сховища, погасив решту світла та натиснув кнопку потайних дверей. Знову опинившись у кабінеті друїдів, він зупинився, щоб закрити стелажі, щоб усе було так, як і раніше, і оглянув маленьку кімнатку майже з сумом. Фортеця друїдів перетворилася на хробницю. Тут запах і смак смерті. Колись місце для навчання, але не зараз. «У цих стінах немає місця для життя!» Аланон насупився, бо настрій значно погіршився відтоді, як він прочитав сторінки. Він дуже хотів поїхати з Паранору. Тут місце нещастя. І він, як головний і єдиний друїд, повинен нести це нещастя іншим. Аланон мовчки вийшов у головний коридор де за двадцять футів від нього вже був хорбатий Дагдамор, друїд завмер. Демон чекав його, суворий погляд істоти прикувався до друїда, а посох сили вільно лежав у руках. Різкий звук дихання різко прорізав глибоку тишу, але демон не промовив жодного слова. Просто стояв, уважно вивчаючи людину, яку прийшов знищити. Друїд відійшов від дверей кабінету і обережно рушив до центру коридору, обмацуючи очима туманну чорноту навколо себе. І майже одразу побачив, що там були й інші, невиразні, схожі на привидів форми, які виповзали стіні на чотирьох кінцівках. Їхні очі були зеленим вогнем, і їх було багато. Вони оточували друїда, неухильно наближались злегка кружляючи з боку в бік, як вовки, що зібрались навколо загнаної у кут здобичі. З їхніх безликих голів долинало низьке нявкання, жахливе котяче скихлення, яке, здавалось, знаходило насолоду в передчутті того, що мало статись. Декількох з них вихопило невірне світло смолоскипа. Це були гротескні створіння. Тіла з маса сивого волосся, Кінцівки зігнуті і віддалено схожі на людські, а численні пальці перетворились на кіхті. Обличчя підняті до друїда, обличчя, від яких стало холодно. Жінки, чиї риси були спотворені дикістю, а роти перетворились на щелепи жахливих котів. Він знав, хто це, хоча ці тварюки і не ходили по землі тисячі років. Їх викинули за заборону ще на світанку людства. А от легенду про них вписали в історію Старого світу. Це істоти, які живились людською плоттю, народжені божевіллям. Жага крові виводила їх за межі розуму, за межі здорового глузду. фурії Алланон спостерігав, як вони підкрадаються до країв світла смолоскипа, Смакуючи перспективу смерті. Здається, йому кінець. Занадто їх вже багато. І його сили недостатньо, щоб зупинити усіх. Скоріше за все тварюки нападуть як одна. Кинуться на нього з усіх боків, розірвуть і пошматують, аж допоки від нього нічого не залишиться. Аланон глянув на Дагдамора. Демон залишався на місці, поза колом своїх поплічників. Його погляд не відводився від друїда. Було очевидно, він не відчуває потреби використовувати власну силу. Фурій достатньо. Друїд знаходився у пастці. І, звичайно, він буде боротись, але все ж таки врешті-решт помре. Скавління фурій різко підвищилось. Сухе виття розійшлось по усій фортеці, перетворюючись на порожнє і пронизливе відлуння кам'яних залів. Пальці з пазурями закрехотіли по мармуровій підлозі, наче скрехіт розтрощеної кістки. Весь паранор здавалось завмер від жаку. А потім, без попередження, Аланон просто зник. Це сталося так несподівано, що на мить спантеличені фурії припинили будь-який рух. Вони витріщились на те місце, де ще мить тому стояв друїд. Їхні крики затихли. Смолоскип тільки висів у темряві. Вогняний маяк, який тримав їх зачарованими. А потім і він впав на підлогу, розсипавшись іскрами. Полум'я згасло. Коридор занурився у темряву. Ілюзія протрималась кілька секунд. Але цього вистачило Аланону, щоб вирватись з кола смерті, яке затягувало його в пастку. В одну мить він пролетів крізь фурі і помчав до пари масивних дубових дверей, що стояли зачиненими і загратованими в ближньому кінці коридору. Дагдамор закричав у гніві. Посок сили піднявся вгору. Червоний вогонь спалахнув. Полетів по усьому коридору, розкидуючи розлючених фурій, і дугою кинувся до друїда. Але Аланон був занадто швидким. Змахнувши плащем, він відвернув атаку, відбивши її. Вогонь пролетів повз та розірвав подвійні двері, вирвавши їх зі своїх місць та розтрощивши на друзки. Друїд проскочив через вхід до кімнати за дверима і загубився у темряві. Фурії вже за ним. Летіли по коридору, їхні крики були сповнені голоду. Найспритніше з них просочилась крізь заячий дверний отвір та схопила Аланона, коли той намагався звільнити застіпку, яка закривала вікно довшиною до підлоги. Воно вело до стін. Друїд повернувся до монстрів обличчям і присів, а потім схопив двох найближчих до нього Фурій і кинув до решти. Його руки піднялися вгору, синій вогонь розсипався з пальців, перетворивши підлогу на стіну полум'я. Але фурії все одно кидались. Найближча нерозважливо стрибнула у полум'я і загинула. А коли, за мить вогонь згас, вікна стояли відчиненими. Труїда вже не було. На висоті тисячі футів над пологом навколишніх лісів Притиснувшись спиною до височенної стіни друїдської фортеці, Аланон продирався вузьким кам'яним виступом, що провалювався у темряву. З кожним кроком вітер все сильніше погрожував зірвати його з місця. Друїд швидко дістався до тонкого кам'яного помосту, який вів до сусідньої вежі. Ширина його десь три фути, а внизу порожнеча. Аланон не вагався, це єдиний шанс врятуватись, і почав перебігати. Ззаду до нього долинали крики люті та розчарування, що виривались з горлянок фурій, які вистрибнули крізь відчинене вікно. Вони поспішали за ним, тримались впевненіше на хладенькому камені фортеці, а за вікнами Дагдамор знову підняв посох, і вбивчий вогонь полетів до Друїда. І той побачив, що закляття дістане до нього швидше за фурій. Саме тому, опустившись на одне коліно, Аланон підняв обидві руки, утворивши широке коло, щоб матеріалізувати щит з блакитного вогню. Полум'я демона безболісно розбилось, але сила удару відкинула Аланона назад. Він впав на вузький прохід. А наступної миті на нього накинулись фурії. Цього разу друїд не був достатньо швидким. Пазурі розірвали тканину плаща і влетіли в його тіло. Пекучий біль пронизав плечі та груди. З величезним зусиллям він відкинув фурії, що його тримали. Ті з криком вилетіли з вузького проходу. Хитаючись на ногах, Аланон пошкутівка до вежі. І знову на нього кинулись монстри, які спіткались, але прагнули дістатись до здобичі, вили від розпачу. Дивні, на обличчя перекосились від ненависті. Друїд знову відкинув їх назад, але його тіло ще більше пошматували, одяг просякнувся кров'ю. Нарешті він дістався до дальнього кінця мосту, тіло обвисло на стіній вежі. Назад полетів блакитний вогонь і розбив кам'яну доріжку на шматки. Здригнувшись, вона завалилась, забираючи з собою фурій. Вогонь знову покинув посох сили, але друїд швидко обійшов вежу, ухилився від нього та опинився поза полем зору демона. Там він знайшов маленькі двері. Одним потужним поштовхом плеча вибив їх,